Comedia de sâmbătă seara Coana Chirița Adaptare de Tudor Mușatescu și Horea Popescu după Chirița în provinție de Vasile Alexandrii. Voi fi Arbini păcat ipocate Dumnezeu a ne lăsat de bază cure. Și bază cure, și bază cure, cine va bază cure? Cu colajul curliță. Cu colajul curliță. Da. spuneți. ce v-a făcut? ni i-a că ne ne ucis ușițele la bună. Și da. ni i i dat foc bordeiului cu ciubucul cel de hârtie. Și eu l-am prins și încă la mărioșii. Ce e special? Vino arbini v-a făcut suflet De ce nu v-a pus și marioșii. Așa să patiți. Hai lipsiți de aici. Da păcat la pe Dacă nu-i înjelui Dumitale, care ne stăpână veșnică, Lași cine să ridicăm glasul sărașii din noi? Am ajuns mai rău decât țigarii! Așa. Așa e! Ha, ha, ha, ha. Ia n-auză-i, auzi, Apoi să nu vei eu la măsurat cu prăjâna de falci. Moșrășilor, vă știu eu de mult că sunteți buni de gură și roi de lucru, la o parte că voi iau de fugă cu caii. Mână-măi! Cale bună, sprijinată, Mergi la dracu să-i fi plată! haide -mă! Si, si. Draga Goulisa, pour mm. finir notre leçon, soyez gentille, répétez-moi ce que nous avons appris aujourd'hui Répétez-moi tout ce que nous avons appris aujourd'hui faire... ne... ne parlez plus le roumain avec moi, il s'agit d'apprendre le français, c'est pour cela que je suis ici nous... a... Mais pas avant d'avoir fini notre leçon ah, ah. Mais vous parlez trop vite et moi pas comprendre, pas comprendre je și să nu dai în mine că te spun la linea, ca bon. și... Atunci eu am să intri pe în românești, dumneavoastră răspund la mine în limba franceză. <laughs> Avem să rupi inima târgurea no, amândoi. Nu, <laughs> nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. spunem francezești ce faci să zici. Uh, nozalon, uh, așa la, nozalon rompre, le de dumarșă? Nu să ne Rompre! <laughs> le de dumarșă? Și, dracu nu mai înțelegi francezești?Și ce vrei, face! Muuu, e-vou. să spui adică a-vou, zee? Mon dieu, mon dieu. <sus> Ală, coliza, în ah. lecția noastră de azi am invasat câteva cuvinte usuale. Așa este? Uh -huh. uh, da, așa uh, la uh, uică da. Bon, spre exemplu, cum se spune în franțuzești furculiza? Uh, nu no, no, no, no, no, se spune la furșet. Repet acum, la furșet. La furșet. Nu, et, Эт, это кулиса, это кулиса Да, что ты испарел и мили Bonjour Monsieur Charles. Bonjour Madame. <rire> Mama, elle... <rire> Bonjour Guglietto <mire>. qui Si neades ni la que <Hey>. de la chaleur. <coughs> hey, Et toi tu as vu de l'électricité? pas ne Charles. Nous avons juste mon fils. Oh. <coughs> Regarde Monsieur Charles comme il se scliffeuse. Comment te marches la français? Mm. Ça va. Je veux que mon fils arrive tambour de livres. Euh, euh, tambour de quoi Madame? D'obus de cartes. Plin de învățătură! Oh, A, leu, uh. nu înțelege, eca. Uh. Ramplin de planicion, adică! Ah, perfect, Tom pour vreau să-l trimăt în străinătate, ca beizadele! Am eu cu vodă împreună o vorbă de pe vremea când încă nu era un domn. Uh, pardon? Candil n'était pas encore gris, monsieur, adică. Uh, Ce pa, madame. Stai o lea că îți explic. Guliță, mama e! Sí. Nu vrei atale stă dușilea ca să te, te joști pe afară pe că-i tari frumos! Uh -huh. Guliza, puzeți sí. libre! Ui? Ui, ui, ui, mă liguță în cui cu zamă de pui! <laughs> ah, tare frumoasă și deșteaptă, asta mă înămâne mie! Hei, eh, dragă, Monțiușar, eu n-am avut norocul lui. Eu am învățat franțuzești singur, cât am fost la pension la Ieși și așa acolo, am lipsit brie. Mă dubăvoie să vorbiți foarte bine franțuzești pentru un persoană care a învățat singur. Oh! <laughs> Sol cu pișinstea mea Și guliza, aveți seama în acest privință? Mers că galant n cum va cumva în sigaretă? Ui, tu-ți uit, madame Mers Iară, vă zi un soro simbol Ba nu, soro, că așa e moda Amu, dacă sunt armazoan, că trebuiește să mă deprind și cu țigaretele Nespa, monsiușar Ui, madame Da mă, mir au ce gust poți găsi să pufuiești din țigară ca un neamț Și gust? Ia n Toată lumea azi fumează Trage fum pe noastră gât Unii moda imitează Alți fumează de urât Omenirea-i o, -o să doară, Care se prefași și scru Cu amorul și-l Arde și să faci, și fum? Nu mai fumezi aici. La fine și la barba, toți fumează, poți dar zice. Ești mai dați, înfurați! E cum în Vrei să zici a fumat? Și una și alta, cum ne că dragă. Și una și alta, cum ne că dragă. Uf! Bine că s-o adus. Să-ți pun focul în eu de la inimă. Isprăvnișeia. O asesiune de ei foarte bună. Ah, șepti sări dau la sfântul mina. Numai să mă văd odată isprăvnișeață. Cu jandarul în față și cu darabant în coadă. În fața casei jandarul și în spatele caleștii. Darabantul. Mers, șez. Adică și. -i. Dumnealui, bârzoa meu, nu merită să fii și el ispravnic și noi n-am pătimit la pază și opt Sigur, aveți argumenti foarte serios și reușiți. Și o să reușeți, nu te temi, că un ai cu coana chirița pe lumea ea. Parfet, mă Bonjour, Monsieur Charles. Bonjour, bonjour. Dori-vă <laughs> la mama, ai fi l-ai vinit? Ii, dar și cu voi, soră, de v-ați gătit așa de frumos, ca de balt. Pe păi așa nu-ți spus tataia să facem? Când v-o spus? Azi diminează după ce ai plecat matale la hârlău <laughs> O spus că nimic muzafirea mână ajunge anul nou Să ne gătim cu rochile și Și să ne facem frumoase cozi Dar ce fel de musafir, mă rog? m și cu? Uh -huh. Cum vrea fără știrea mea? Și nu a spus cine -s? Nu, n dar voi nu l-ați întrebat? Valam! Voilà. Și ce-o zis? O câipie de din ochi. Și-o zis, azi, bine, voi! Mare mirare să știți că o căpia de Și cum n-a dă elen La bucătărie. Permete că și-mi-o retir, madame. Ui, ja vă perme! permete. Și și de gentil, Mosiu si și spune cum năță în elen cu spoft. de scola, că până Avec plezir? Vinde, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Și voi i-am faceți bunătate și vă duceți imediat în etacurile voastre. Și să nu vă mișcați de acolo până voi chema eu, ați auzit? Și aveți grijă, mamaie, când v-așa zaspi s să ridicați rochițările frumușări la spate, ca să nu se boțască tamale la spate, ca și spatele-i față când îl întorci. Hai! Mamaie, mamaie, dar ne chem pe noi când o musafirii? Bine, bine, vă chem, vă chem, dar întâi să văd eu despre și musafirii vorba, că e cam neroasă ceva pe aici. Dacă nu, se mai... ah, dacă nu se mai stâmpără diavolul ăsta cu mina vetului, o vin la bucătărie să-mi cânte și așa mi-o împăiet capul, că am uitat-o la Adam Cuptor și s-a făcut scrum. Nu mai avem ce da la musafiri. Da despre și musafiri vorba, cum nățică dragă. Nu ți-a spus, Grigori? Nu ne-a spus. Păi află cum nățică, că azi e zi mare la noi. Ne vin pețitori. Vă leu și cine mă rog? Doi tineri, cum nu se află mulți în ziua de azi. Uh. Ascultă-mă pe mine cum națică că mă pricep la picitorie, paharnicul brustur și caminarul Cociurla. Uh, Vă să zic că dumitalii trebuie să-ți mânțenim cum națică, dragă. Da, mie! Hei, bun venit cu coana soacra, Bun găsit, boier Gligori. Africa era că-i că la hârlău și vin pețitorii în lipsa matale. Hehehe, <fie> de când am pus eu ochii pe dânsii. Că ce mi-am zis? Tineri sunt, dinem sunt, vecini de moșie cu noi sunt, fetii din măritat avem, adică de ce să nu facem noi din tri moșii una? <fie> Se cunoaște că-i soara mea că la fel ca mine. Adevărat? Cum nățică, sunt tineri din modă veche, foarte sfioși, nici de danțat nu știu dânțui, nici de jucat în cărți nu știu juca. nici ochii după femei umblă. Așa, ei, atunci află cum nățică, dragă, că eu n-am fete de măritat cât cu fete ca dânsele, dânțele. care nu-i o leacă îndrăzneț, care nu știe să se prezantarisească, iar așa ia. Care nu știi să-și arunce ochii după fustă de femeie, apa la a lui Barbat. Doamna, ta cu coane, hei. Păi, că mai sunt și eu pe aici. Ba nu, i deloc cu coane, hei. Și că dumneavoastră sunt pigostul meu. Oricum, da, eu nu-i dau cât îi cucu. Dar nu-mi spune așa cum națică. Jamei din la vi, cum națică, dragă. Jamei din la vi, monsiu Ba ui, madam. Și asta de chiar amuca, ia-ți voința mea. Așa? Da. Ei bine ia am dă-te la o parte cu că când vine să leșem și n în loc de dumneata. Ținită, de ce să leșem? Tocmai azi? Bă, leșenea că-mi vine de la genunchi. Bă, că îl de la inimă. Ah, <cute> je m'en vei, je m'en vei, unde-i scaunul? M-am dus, Ah! Elegure, oțetul și-o poponaxul. Oțetul și-o poponaxul, chiralina, oțetul! Vezi că-i sticla în șefonel pe dreapta. Aaaa. Mor, Gligori, mor. Nu mor, că pe urmă pare rău. Fetele m Băiețul la carte, la Paris și Gligoria meu, ispravnic. Ispravnik, Ăsta uh, e visu? Visul meu. Uh. Amor, ah, mă leși să mă duc de câștilești la el. Te las, bucuros, Chirița, hai, nu mai... te am de uită, iardică, băiule, au, Păi o mereu Că, într-o zi, o s-o până în țapă, nă Ia uite, numai nu durie toate, tu, bratul, Alungă panicul ratul, ia să scui pe Chiralița în Să treacă de parac, puf, puf! Mișcă, clipește, își vine în simțiri. A întâmplat cu mine. Tu ești mâniat din pricina musafirilor. Da, N-avem decât să nu le dăm dacă nu-ți pe placuma tale. Pati giner foarte buni. Chirita ai de altă și cum de copchilele nu le-am făcut singuri, ca ca să să ținem samași de părerea ei, cofoșia, și ea, de un ajutor acolo. Așa ai drept. Așa. Tu să să să o să tați să vorghești când o eu. Și atunci e ca ce m-am gândit. Chirita vrea să mă uităm fetele cu boier de la ei. Prin urmare, te duci la ei ca să ne tinerii da, da, unde o să-și răd eu la ei cu tătâliuă ta de copchi după mine? Traj la clanț! La, la hotel? Păi. Puișorul șorule, dacă știi cum găsești gândul... Eh? Așa <gâșești> sunt cu... eu, gâșea. Dar dacă într-o lună de zile nu găsești gineri pentru fete, te întorci acasă și le în fuga fuguța cu brustul și cociurile. Și? Si? Jură că să-i facă doială. Hmm, jură cum n-a țigă. Da. Jură mâncața șoichii. Tac-și fața -ta, că jur. Da. Ia ca jur. Apoi să dai Dumnezeu și mai culița, domnul să rămân vada în anul dacă nu-i ține vorba. Ce-i, cioră aici! Ia, ia, ia, n-a auzit! O să zic băie! Păi, dute si intapina băie, n la Ia, ia, ia, ia, ia, n Ascultați-mi Le spuneți că eu încă nu m-am inturnat de la Hrlău și că, prin urmare, nu puteți să o tăi nimica fără de mine. Ați auzit? Am zis! Maftiți, maftiți! Vineți, vene, muerdu-ne! Nu găsiți tu pani grigoare, grigore! pani grigoare! Prigări! Prigări! Prigări! Prigări! Prigări! Prigări! și Prigări! Prigări! Prigări! Prigări! Prigări! Prigări! Prigări! Prigări! Prigări! Prigări! Rău, îmi pare că nu ești nevastă mea acasă, să va fi cunoscut. Ia. Îți plecați cu toții Com? de azi dimineață la Hârlău și nu sunt o nturnată Cu a nici noi acasă. Și C nici dodoșile. Dar da. da. nu face nimica că le am spune noi dacă aveți ceva de spus. Și apoi oh. fratimul Grigori pun în casă. La el în casă cântă da. <laughs> cu coșul. Da, da cu coșul e nevastă mea. Apoi, <laughs> da. e negrigori, ne pare foarte rău că nu ești cu Ana acasă, că noi devenisem cu un gând la noastră. Așa. Așa. A, știi. Că... Ce? Pe când v-ați scotări să nu-n tabă? A, dacă fi fai, noi, noi am și noi. azi, că e rău a iarna la țară fără o leacă de femei în casă. A, noi de, am adus meșteri mari din Hârlău, am astupat găurile, am bărbit, am grijit. Așa. Eu mi-am cupărat Ce și pat nou să... că și era rămas de la tata să nu de tot. Păi, și vrei, 11 copii, cât au făcut săracul, nu-i șagă! Da, da, da. Vedeți dumneavoastră. Eu am făcut duit să o lasă să meargă cu fetele la ieș și are să stea acolo în cap o lună. Până a Da, nici o zi mai mult. Și vă rog să aveți o lecuță de rădare. Ca acum trec și câștigile. Și dacă n-a găsit al cinere acolo, și vrei alba. Băieți, rulele, bun am și nu lecțion în afară. dați ce să E cineva care vrea spui ceva. Cine? De cineva, cine nu e aici. cine e la Hârlău. A. La Hârlău? <coughs> Băieți dumneavoastră, vă rog să aveți o lecuță de răbdare. mă întorc îndată. Da, hier. A fost mare tărăboi Cu Cuchirița Nu vrea să auză să deie fetele după voi Ea vrea gineri de la ieși de bonton Deci s-a de ușit acum agulerați, nemțiți, franțuziți, engleziți Păi atunci noi... Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu trebuie să vă lăsați dacă vi-ți dragi fetele. Da, bine, dar și putem face și noi Acum nu pot să vă spun Dar mâine dimineață mă duc pentru o zi sau două la pitarul Iordache la Moșie Cam și acolo depus la calonuntă Nu, nu, nu, nu, pitarul așa că Pitaru trimite. Metosanie să mă ieie și în drum m-a bat o pe la matale paharnice și vă învăț eu ce trebuie să faceți. Nu mai dă, nu știu dacă să cade. Ce? Păi să vii dumneata femeie singără la un om tânăr acasă. Lumea e re și te pomenești când ne-o scoate vorbe. Cum? Bată-te să te bată Păi mai sunt eu fii mei Discos vorbe cu mine <gântări> La vârsta mea Dar vornicului lui nu e și vorbe cu Codina ah. Țiganca din curte Care e și mai hoașcă cam ma a uh, uh, uh. <gântări> Rămâne așa cum ne-am înțeles O mai vorbim și să se-a întoarce chirița cu fetele de la ești. Tu și-ai rămas așa Ce să fac? Mi-au spus că dacă mi-i dă noi afară în 5 minute Vine ea și-i dă cu cuartelul Așa că... Așa, așa. Așa. Așa, așa. așa. La. La. Da. Așa la. La. La. Și rapidi să tunică, bă. No, bă. Bă, da. Ai spus tu să pui ca ai la Sani? Nu, nu, nu, dar spune acum să Dar spuma. și plecați undeva. Zic am să vă petrecem o bucată Până ieșiți la drumul mare, Eu zic să nu te ostenești cu ani Grigori mai mai stăm noi o că poate și niște. Avem noroc să bem și cu Ana nu, nu, nu, nu, trebuie să vă duceți. Kira Lina, Kira ia e dușubele băerilor și ia de încoace. si șubele și că pleacă. când am calcat cu stângul cu ani Grigori Și eu care credeam că ne ducem acasă bucuroși. o tras și Sania la scară Ia ia Va trași Duh, și Sania la scara Acuide-mi afară Bână seara și iertați dacă plecăm așa repede Nu face nu, nimic, nu. ca călătorul îi de bine cu drumul Să rămâna coanei Lencule Și nu uita de mâne Nu uita, nu uita, nu uita Să rămâna, să rămâna Să trăiești caminare, e? să trăiești Nu trăie... caminar, fără caminar Dă și mi-un bani, hai mântată Nu O pleca dar o să râți, rău, ra, rău, rău. partit? Uite, avec selile de, de fromaj în... Cel Adică 8 și coabrinzei nouă. Le-am spus și lor ca să știi cine sunt și deși au venit musaferii. Ha, mă, cociurlua! E mă pristuresc! Jame de navire! Chiar lorior! Iar nu vă mai slifosiți atâta furlandisitelor! Onde vă treziți? Dar ce, ăștia nu sunt oameni, nu-s nu da, dar nu pentru noi. Va brava, brava, lasă cum n că, că s-a prins și e pe să-și mărite fetele la modă. Și Ralină, grijaște-te de bagaje. Ioani, dă-o fugă la monțele, Iba ei ba și motoreața și cu avul pentru mâine de, de dimineață plicăm la ieș. Nimăritam, mamaie, mamaie, mamaie, mamarit și eu. Ș, cum să te măriți tu? Haide, pe mine la ieș. Și sufletul celule. Și arhiv din pări, că am să mămărit și noroc pe mine și vis s fericit. Oi, să-ți aprobelor, forma de brațel, rochi din Paris, șuca și trăsură, cari nu pecură, precur, nici măcar prin vis. Tra la la, ne-i va ferita, să cânt tot așa Tra, la, la, la, la. Am să cumpăr șaluri după gustul meu Să mă duc la baluri și să cioc pe râu Iară când la curti, îmbaha și curti Prunt în ar frumos Dacă bărbațelul, dacă suflețelul Va fi mânios tra la, la, la, la. Și m-a descântat Eu îi răspund așa Ha-ha-ha-ha-ha ha, ha, ha, ha, ha tra, la la la la Tim aș ferita Să-i cântat așa ha ha ha ha, ha, ha. Poteca, cine zici că e sorie? Aia gherița, hă. Bine, nu a altădată cască plis cu mai mare șoară să te înțeleagă omul cântârii. Da, că mo, mă. Ha? Ia mai cu cine vorbești, bă, goleratule. Că-ți dau un pumn de sa fac ochiul că-s Ce vrei, mai? Cum ai numele tău, Cocoană? Cum el a fost din așa. Toată lumea care intră în trebuie trecută la catastic. lipsa de aici! Lipsa-ți de aici! Că par și lipsăși, moșice, lipsăși de aici! Lipsa-ți de aici! lipsa de aici! ți de aici! lipsa de aici! Lipsa-ți de aici! de aici! Lipsa-ți de aici! Lipsa-ți de aici! Ce-am făcut? Ne-am trăit, Nu mai ieșim de aici până la vară când se top chiometul. Asta ne mai lipsă. Și atunci și stai pe capră ca un digerat, scoboară jos și împinge la cupe. Ia nu uitați-vă la dânsul, parcă-i boier, nu-i bun din nicio treabă. Și tu și stai acolo chiar, Ramo, ca o cloșca pe ouă de rață. Deschide pe jos, la pământ. Da, că că Și scoboară. ce să faci? Mi-am paradiciul alu... Fetilor! Arestiți-o ca lipseți-o mamaie. Ia-ndați-vă jos ni se pare că am rămas aici. Înșetisorul, înșetisorul, înșetisorul să m-a lumecat. Băi, unde s-a dus mehanicul? Așelor care a fost aici pe capră, o luat-o în partea aceea. Eu am rămas aici, m-am trăit. M-a fugit și m-a lăsat lat într-o iană, ei lască că pune o mâna pe dânsul. Din el ăsta aici, maică, ne mă rog că aiută aici. Ioane, iuane, vrei să-ți pe piață cu mine? Ahitios, voi er să am cap să nu-mi trebuie E Eee, eee, e, să nu-ți pari capul? Șefă, asta e cap! Frate nostru, ia-te uită s-o trăinit motorața neamțului care o cară pe Coana Chiriță. Văd și eu și nu putem treșe că să o închis, mâlița. Păi de ce să trecem Ca doar după dânsa ne ținem de două zile prin nămeți. Ne prezentăm, le demăm o mână de ajutor și în felul ăsta intrăm în vorbă prin șef. Mai repede decât ne-am așteptat. Te pomenești că știați scare din foc, șer. Păi de treabă, niște mm -hmm. boier, ce nu O aș mirosi eu. Osile! Aaaa! Vezi cât la barieră. muș n are numele dumneavoastră, domnul Da, pi Toată lumea care intră în Ieși trebuie trecută la catastric! De da? și crezi, dumneata, că noi n-avem nume ca de Ieși? A păi da, știu și eu! Ia spune, bă, cum mă cheamă, că eu am uitat. D dumnealui, spatarul! A arul este, eu sunt. Sigur, și eu, Postelnicu magiran. Cu toată cinstea, dar cu șezutul, de unde sunteți? Vorba Bărbașeia, azi aici, mâini în foc șeni. Căuziți foc șeni? nu parcă numai un câne scur de coada, ți-o spun eu, care sunt copoi vechi. Nasul Insta nu mă la înșela niciodată de când sunt la aje. Hai să mai bem un rachiu pentru nasul acela al matalii. Hai! She's running! No, exactly. I mean, I bet they're killing you. We're running. No, exactly. Hi, hi, Shimei. Da, parole? Da, parale. Toate paralele care ni le-a dat atatea sunt la mine. <gânt> <gânt> ți o dat să-i ții, da? Ai văzut țiganca care -a ținut <gânt> <gânt> <gânt> și mie, papa, draca mea. Ai mâncat așa la una. Ai văzut și băiatul lui bărzui. Băi, dacă știe stia și ni se-i divă eu. Dicheaptă femeie și de lemn, cu poana ilen cu asta. Si minte-ți are. Cum mi o dat ei în gând să ne învețe să venim și noi la ei după cu poana <gânt> Da, da, da, și să ne faci și tineri de tom bun. <gânt> da, da, da, da. De... Nu mi-e tu un bombon, Așa, asa și să dansul. Mai sunt aici! Mai sunt aici! Mai sunt aici! Mai sunt aici! Mai sunt aici! Mai a aici! Mai sunt nu Mai sunt aici! Mai sunt aici! Mai sunt ca Mai sunt aici! Mai sunt aici! Mai sunt aici! Mai sunt aici! Mai sunt aici! Mai Clown, mi-a zis-o, cum să cunosc, de la barieră. <laughs> <laughs> mă rog, cu cine am pleșirea? Eu! <laughs> cu dumnealui și cu Dumneavoastră. Aha! Bisteamța <laughs> amândoi! <laughs> da. <laughs> Dumnealoi e spatarul Hasbațuti? Aha! Iar eu postelnicul maghiar! Aha! Referișită de cunoștință arhon postelnișe. Eu-s chirita Chirița, a banului Gligorii Vârzoi-Ot Vârzoieni și dumnelor îs dudușii mele, Aristița și faci Fașeți compliment frumos la băieți. Ale, hap! Trosc că s au lovit. Ce să faci? Am venit la ei pentru ca să vi treci în și ea ca dumneavoastră puneți. vă în gând ne-a Mi pare foarte rău cucoana Chirița de ce li s-a întâmplat tocmai în târgul nostru. Dar suntem prea fericiți, dar vă putea fi de ajutor. Vă înțeleg din suflet, băieți dumneavoastră! și am vă rog să-mi permită să vă prezantarisesc. Și vi băiețașul aș vrea o Fetilor? Ui. Uite-l, mamă! E, e etil în crâșmă. Țiganga. Și-nseamnă etil? E cu tine. Aaaa! Vă leu! S-o beut cu slujile Vai, vă rog să pardonaliseți, boieri dumneavoastră, că vă las în cu de moanză. ni le ele suntem prea bucuroși de asemenea și... Vai, mers, mers. Doamne, ajută măritele, doamne! Ce Așa, duducuțelor, v a stroienit. ne am Lasă că vă destroienim noi. V-aim, avec plaisir. Ați mai fost la Ieși? A, am fost cum nu, când era mai minitele. La pensione franceză dumneavoastră da sunteți din ieș? O, oh, jet, bejet! O, vă și din dumneavoastră. Si noi, când nu marita, o să stăm la ieș? Că ne-am parafurisit la Bârzoieni. Da, <laughs> Deși, că și la țară e frumos. Hum. Hum. Cum sunt, cum să. Nu sunteți. Însuraţi? Noi, nu! nu? Da, noi, asta, până în primăvară ne-am pus în gând să ne punem... Răşulele? Nu, măi! Oh, Chirostriile! Ah. că rău a n iarna la țară, fără o leacă de femei în casă. Și pe noi au vrut să ne mărite tata da? Bine. Nu s a prins. A, da. nu v-au plăcut cavalerii? Și erau de plăcut, E niște boierași din țară acolo crescuți între țară și între da. Dumneavoastră, nu vor îngheza chișoarele? că mi-au înghețat tunda. tunda. Car că am restat a, uh. pe, pe pilot! Și n înghețat. Și n-i înghețat. Haideți să ne mai plimbari să mă alegă, să viziu mai niște. Bucuroși, bucuroși, încotro vreți să mergem. Uh, să mergem în partea aia asta, când și am fost cu mama după surâjirea Da, și să bai fugim o să ne mai încălzim <laughs> da, da, da, da, Și da. ne mă prende Iu, ne mă Eu, eu pre oh! uh, Nu, eu uh, aș merge la brațet că nici amă să ne alunec Pe care îl vreți? Uh? Pi stângul? Oh. Pi dreptul? Uh. Sau pi amândouă? Uh. indiferentul uh. <laughs> Dumnezele-ți cum mă vă, sunt prea ferieșit. Oh. Așa-ți dau brațetul, m-am învretn ieșit. Oh. nu noi uita, că ah, astăzi ah. la ta. Merg cu dumneata da, da. Merg cu dumneata ha, ha. Merg cu dumneata ha, ha. Merg cu dumneata ha, ha. Vin cu dumneata ha, ha. Vin cu dumneata Vin cu dumneavoastră! Ah. Mi se pare că am ajuns la marginea târgului. Suntem chiar la bariere cu aleditice! Sardariu cu culeț și miros arachiul! Oh, aici stai unul din epistații mei de la gel L-am pus să păzească bariera și văd că păzi să nu mă cunoască cineva. Nu te suferi, dacă... Mă rog, Matale, slujba-i slujbă. Domnule, Epistat, La orden! Ia poftim încoace în țară. Cine a intrat de la prânz până acum pe barieră? Păi, și dracu' era să intri pe o ca asta? A intrat numai o babă cu niște țigani. Nu te-am întrebat de din atam. Păi, eu sunt șeful de la barieră. Ce? Și-au mai intrat postelnicul Magiran și spatariu Hasmatsuki. Matsuki Magiran? Da, din Focșeni. Din Foc da, dar nu sunt coscarii pe care-i căutăm, hai boieri. zboieri. că s-o înțeles în secret să în vorbă cu fetelii babii ca înțelegi Ce, ce, ce, ce, ce... E adevărat ce spunem nea lui? Da, ca să-i ajute scoată copiaua din Troian. Și unde sunt oamenii ăștia? Nu știu! Nu știi! Din mâine să nu mai ca pelagii, înțeles? Hai! Vai, dar de ce iertare, te supărat, nata? Iertare, iertare, Fiindcă de-i două zile pândesc doi coscari din focșeni măslitori de cărți înșelători, de feti, de neamță. Și cum înșală fetile? Ce li face? Fa din pretendinții la însurătoare până îi capătă încrederea și într-o bună oh. dispar cu juvaierii caliile. <gri> Ei că-i prinzi, Matalina, mi-o grijă! Nimeni n-a scapat până cu de s ar <gri> <E, gri> De ce dai? De ce dai? Că mi mai rup șaua, și i învăță rămă ce dintiță? Conachiriță, mm. că -l -l oh, <gri> e îl surprins, mașe! Doamne odiabilă! Ai, lădă Oh, <gri> <gri> oh dăm voi să-ți prezint pisar Daru Cuculeț, oh. directorul agii și prietenul casei noastre. Enchanté, madame! mă a s si, monsieur! <gri> Tot bârzoiei Berișoara mamii mele Am șantâi ah. Dar cum să faci că te găsesc tocmai aici la ieși? Aha. Dragă mea, puneți în gând că am venit cu copchiii pentru ca să pitrești în cășlejele Și iaca că ne-am troienit Cu țigancă cu tot aici Băi, ah. uh. uh. și asta a dusă tamand de la Viana Uuuu uh. uh. Îți place? Uh. Ioane, abur Abur, copoare uh. <laughs> oh <yeah>. my God, please put ceva <laughs> e pentru minavete! Si minavete supleța, măi? Alea asta care ne-am cumpărat-o! Ti-o-i dai-o ție acasă, dimoni? <laughs> Dragul mami, ia prezantare să-i știi de frumos! tanti da, Tante de fieță! Dar și tini. mari te-ai făcut <laughs> bine! Bunjur! Oale, bonjour, banjur, domnul generalul! Bunjur! <laughs> <laughs> <laughs> și fetele? Adivărat, sorioară, unii, fetele? Păi, pe mine mă întreb, soro, tip omnesc, l-o fi furat nici caiva L-am <laughs> lăsat din oare aici Cu doi cavaleri, dar și soare sorioară Un spataj și un postelnic Come, Chiriță Îmi dai voie să te întreb ceva? Da, mă rog Ma, cunoști pe ăștia din <laughs> De-a din ea oriceară, o veni și ni s-o prezentarizează, așa frumos la tineriști. Oamenii mei! Hai, lasă-mă! Ce țu-i zonă? Aici te-ați coțcarei care sucesc capul fetilor ca să le fure giubaiericalele și scuolele de preț. Valeu! Și tăte sculele noastre s-a scunsă-l sănă la fetii. Ar fost ardar tiroca pe Dumnezeu de șeruri, ridic închicioare tăta Ajia, tu mă jupăști mărzoi. Are o spiriță care îți șuță fetile mele. Je vous assure, madame. Ajia? V-aș să-și datoria <fie> Din grabă, din grabă, cu toți să lărgăm Să mergem din grabă, să le căutăm Din grabă, din cu toți să lărgăm Să mergem <fie> din di să, să, di di să le căutăm Păi bine-tele fete, că le-au Și o le da dat pe piepte, de-acu' s-a topit Din grabă, di grabă, cu toții să lărgăm Să mergem din grabă, să le căutăm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 Ieși în 25 genarii, anul corent, dragă bârzoi și scump meu eu soț preiubit Gligori, află despre noi că suntem sănătoși cu tății Așa. și ne-i tari dor de matale. De patru săptămâni, de când am plecat din bârzoieni, ne-am distrat, sunt din disodus pomina. Că una e cu coana chiriița matalică. Ai zis? L Am zis. Așa. Știi, spatariu haț mațuchi. Și postelnic cu măghirani. Mă Crezi că o să s-i încurând în curând despre căsătorie? Mai ales că șefetele îi găsesc pe placul lor. Nu, ai asta noastră, mama, e că e rușine. Gine, gine, gine. Nu o scrie și bagă limba în gură când scrii. Așa. Vărâniu Costachi, care o răposat anul trecut în străinătate, i-a <gântări> lăsat o scrisoare cu limbă de moarte în trânsa. <gântări> scrisoare și nu o sosit printr-un cunoscut a mortului. Să-i cresc eu coptila care i-o rămas orfan. O cheamă Luluța, am aflat-o la pension și-am luat-o de câșnegi la noi. Mă ieșe tu, mamaie! Așa că la vară, când o lua -o de tatăl la bârzoieni, vreau să ne-o fac noră, mai ales că eu și o și rămas o veri bunișică. Cum vezi, Kirita mea tale, se gândește la tati. Fă nici dispravni și e nou, uitat, Așa să știi! Adunietali, după considerații, cu tati copii, timp, brețoșează, chirita, punct. Vă romplic un pic, adresul și mână pe iuntat într-o fugă la poștie, să nu o scăpi. Ui, mamai, da, de pe -a -a și ne lași pe la patinaj și-ți mai patinăm o leacă. Vă lăs, vă lăs, dar să nu stați mult. Ea ca se face sară și-o cu Coana Catinca că toți musaferii trebuie să fie la bal înaintea lui Vodă. ca și i higemoniconul. Ui... Chialină! ce și ulubiță? n-ai auzit fa? Am clopoță de două ori, e dunia lui. Tu <laughs> a adus Ia să vedem, au făcut o bini? Ian întoarce-te. Mă strânge al ciocilor. Ei, și, vrei, așa moda la ieși. O, crăpi moda la spate. <laughs> Bre, ni se că o, o mulțime de parale. uite scrisoarea asta. Într-o fugă s-o duci, să nu poșta. de N-au că e grabnic. Să du și o să nasol, hei? Dumnezeu să te felească. Eu, eu, eu, tremur și de Eu, eu, eu, eu. și stau în Și de slugă, zigărnească. Ai și de acele sluși plecate, Ai ce te închin, te lingușos, Ai pân' ce deodată în spate, Ai și ca de ciupe,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 I-a scris și... mamaia ta i-a da? vorbit și de voi. Și și i spus că în curând crede că o să se exprime despre căsăfără. <laughs> crede mamaia ia <e> asta? <laughs> <laughs> da voi nici nu vreți să zis de așa ceva, ah. nu așa? Lasă, Luluță, lasă numai mai din noi, ca și de tine, eu a scris. Mm -hmm. <laughs> de mine? Eu a scris că vrea stimărită la vară, la bârzoien. Pe mine cușinic cu gulita cu da' ce guliță e băie din surat? E, o 17 17 ani. Alții la vârsta lui eu și Da, Nicolae al dacă la 15 ani au rămas voi și cu copchile mic în mm -hmm. Mai întâi să știți că inima mi dat. Și? Și tu iubești pe cineva? Îs moartă? Tioșii? Popat? Pupa? Demonă ucit. Și mi aș așa drag drac Leonaș. Leonaș cheamă? Da, Leonaș. Și Leonaș te iubește și el? Da, și la vară, după ce termin pensionul, ni mărităm. Adică ni luăm. Și... și e de Leonaș aista soro? Nu știu, da, e de neam bun, umblă și la curte, la vodă, și la Paris. Și ah, oh, oh, oh. unde vă întâlneați amândoi? La pension. Și... Acolo vă pupați? Mhm. Și unde vă pupați? La pension, În curtii, sub scară. La noi, la hotel Soro, o pe din dos. Nu știu, dar dacă ne-ar iubi, ne-ar spune. Lasă că i-am văzut pe amândoi, sunt foarte drăguți, n-am ce spune. Da, prea sunt bleci. Și bleci, dragă, și bleci. E, și parcă sunt ași din țară. Țară și țară, sunt ieși în jet, jet boieri? Lasă că i-am soțul Leonaș, că el, știi, toată boierii mei de aici. Și Că nu au de vie! Eee! O stat mai retrași! Abia când am când a venit noi la ei și au început să l mai din cu nasul! E, prin lume! Aha! Din cauza noastră, draga mea. Dar ei știu că nu se pofti și totuși în ea să joace cu noi la bal! Auziți, eu dacă-l prim pe al meu, îl pup dilnăușesc! <laughs> Dar poate că nu știu, săraci cum nu știu ni să patinezi, ni să dansezi, că nu-i rușine! Nici cum să nu știi! ti i spatarul și coșcoce apostelnic! Vezi? Asta e să fie de la ieși! Și noi stăm ca niște proaste la țară și așteptăm. para furisăm la burzoieni. Și folos că suntem fete porumbițe cu cuiete, cu piețe tinerele, frumoșile, curățele, hărnișele. Ați bonjuri, cu fructi, fete cu cuiete, și zrazii zișoti, râle fug de ele, ca de ele. Și v că suntem fete. cu cuiete.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 Eee, dar Sfrică și gofă. voi, sură de asta! stat atâta, ia ca cuși să că și nu sunteți gata, de Ne nu numai decât, mamaie! E, Haide e, să mergem rând! Ia 5 minute, e, mă e, fac e, ca nouă! Viu, viu, viu, Mama! Mamai, Ce este dracu. Mamai, vreau să-ți spun un secreu! Ce secreu? Mamai, am văzut că e scris tata ta din Luluța și din Da, și? -l? Și o să nu-ți mai gândești la așa-șeva! Așa, așa. Deși, de Luluța are un iubit! Unii? În curte sub scară! Ce-i nebune fată-i? Nu, chiar ea mi-a spus pe baltă că de nu vrea să iasă de la patinaj Și la vară vor să se ieie S-a și pupat amândoi de-o năușătă Și tot grește-o arestiță, mamă Și-ți-o luat Dumnezeu în mințele? Nu, ni-l-o luat ei l o luat Și-l cheamă Hei! Leona? L-ai cunoscut și matalii la Didița Basotă Când ai fost singură la sindrofie Și Cine? Cine-a la şi și cu ochii negri <gri> și eu care credem... ce e crezut, Matalii? ce e crezut? Preaba mea, vreau să zic că așa, nu a fost vorba chiar, Leonas. În dorul fragilor rodei lasă că-ţi-o-i dai o luluță, Matali, te ai putea o îngheţi. Mamai, vreau să te rog Și ava si? Mamai, să nu mă spui Lulu, ție, că te-am spus. Bine, bine, bine, dar tu să afli tot ce face și tot ce spune, și să vis în spui ei! Da, mai ales că Sara cu cu și prins drag din dânsa. Aseară, pușticul cam a ta, o vinii la ușă și eu cânta dimineața. Mie era mai mare mine din dânsu. Tii, de aceea am visat eu că urlau tăscânii din jur, jos. Na, Da! Că el ne dat cu funii generoci. Și am spus și oroi și să-mi facă sub, țări, sub Chiraină! Chiraină, fa! Eu, eu, te rămânam! Ascultă, fa! Și ți-am spus eu când ți-am poronșit să-mi gătești păișoarii pîntr-o sprinșene. Aud? Păi te-le fac, i păi i sub țuptârele-s, fa! Da, păi! ia cum meșterit, parcă-s buzdugane de velar maș! Da, păi, ce-ai buză ca de velar, știu, mai cred? Nu te mai mânia că ți l-am făcut misto. Ete ce sprângene frumoase ți-ai făcut. Oare! Wow. Au! Nu-ți groase fond? Ia să văd. Au! Alba ești frumoasă ește dacă te sulimanești. Dacă nu te sulimanești, ești ca dracu. <laughs> Zeu că ești! Ete ce frumoase sunt! mă două lipiciuri. Lipitori, fău! Haide, haide, apucă-te și încalcă rochea cât-i feriu că alți. Ah, că am pe vodă. șii? Și este? Mama e, mama e să știi că i-a spus că dacă își nu a vrut, bă, a spus că dacă nu-i dau pași, îmi dă cum i-na în cap. Așa ți-o a zis? Diori! Și ți-am primios eu o vorbă, Diori! Am două, mecar două cocona pe coconașe de bucurie. Diori, Ai bine e scris și tu de câte oi turba eu. Hey, ha? ha! Da, și. și miroasa așa, a pârlit. Hei! Mi-a ars rochea lift. ne no, nu no, no, s-a aprins mă ulic să vede. Rochea mea și nou, nouță! Care mu-a ținut 32 dififeriști noi și jumătate! Mai lasat în izmeni taman dibalul e purein și te o chepurre! Uf! Tutti! Tutti! Pii din fața mea, estatie Că într-un păcat cu tine! Mă boare! Mă boare! Orniu! Orniu! Hai să iei cu coana! Hai să-i de dibal! Piragina! Istericaua! Piragina! Istericaua! Piați și eu trau roachigo din chelata! Uau! Hai! Uau! Păi! Păi! Păi! Păi! Păi! de Păi! Păi! Păi! Păi! Nu, Păi! Hai, ai de mine, mașa, dar ce să potrivești? În drum spre casă am intrat o clipă să te văd, văd. Că... Voi, dar și să potrivești? Te rog, e locma ta! Mersi! Peneblasă! Bira! Cucoana, cu era să uit, mi-o dat de la poștă un răvaș. Un răvaș? De la cine? De la... Să-i zice eu cucoana când o învăța să-i dar și că e grabnic? Grabnic? Apoi adă-l! Da! Da, păi bine! Așa s-a dus și ravașul, mai oblojitule! Da, păi cum? Da, păi nu ți-am spus că am moda să se aducă ravașele pe ah, parcă răvașele sunt alivenci. <laughs> <laughs> și ai zis, lipsești din fața mea și doară nu mi le-ai adus și după modă, că atât trebuie! trebuiește. Dar de unde sunt eu? Eu dar cu că eu nu sunt sufragiu. eu. Te duci jos, să clanț. – Clanț? – Clanț! Și A, am... și-a la cu părul chel. Și și ei un taljer, si un șarvat! Si șarvat! Și de pe si ia taljer, și ravașu-i să-l prezentari să-și la mod! Ai auzit? Am auzit bun taljeru-i șarvatu-i șarvatu taljer. i vă la el înalt ca bradu și deștept ca Gardu. Da bine, soro, cum ai rabdare să aștepți când e ravaș grabnic, de la Grigori, poate? Da, fii dragă, și de la pori imparat. am o să introduc la tăți obișeiurile de pe Paris, doar nu mai chili și noi puți în oh. tel, dar n-am dreptat fi. În care pricină? În predmetul și livizoții. <laughs> Hai, lasă-mă să se Cu servieți, <laughs> sur la <laughs> sieta. Bucure, ia ca ravașul la mâdă. Ai văzut, dacă l-am învățat frumos. <laughs> <laughs> da unde era ravașul când nu-l văd în talger? Crezi eu dacă-i de desubt. <laughs> de Nu-i nici sub talger și-ai făcut ravașul, tontule. Să faci că nu știe. I sub șervă, ca di Nu ne zis așa? Ia încatați-l oameni bun că au făcut cu tătul din potrivă. Da, pai bine, măi băule. Așa te Așteam învățat eu. Bate-te cu cu te, te bate. Ăs rămâne de mangosat. de lasă-l în colo și citește astăzi. Să știi că am cușerit piscinaa vai. Oh, rut la gligori. Sărut gurița Matali. Uh! Întinde potul să se pupi cu boieri, Ieși afară! Cu coană, chiriță mai întâi. A doilea, a doilea vei ști că tăte sunt acasă sunt bune regulă. Ia și a treilea... A treilea, află că luna decâștile se împlinește la 30 ale lunii, drept care să faci bunătate, să-ți iei catrafusele și să vii acasă așa cum ai giuruit. Hai, lasă-mă! La din potrivă. află că vine eu însum la ieș. Ca să te-a pe pisut. Hai, las, mă! Vă leu și am 125 de ocale. Mm. Sărut, gurița Matalia astăzi în 25 ianuarie 1800 și câta mai fi Vai, e suparat foc că nu s-a făcut nimica cu fetele, vai Hei, dar păi dacă ea nu se mai ies primă, soro, până am unu niciunul nici unu, nici bic de să-i Poate că e mai bine să nu grăbești lucrurile Ba, știi și, îmi vine să-i strâng cu ușa ca să știu la un fel, ori albu, ori neagru, ori să fie cum a fică, dacă nu m-am săturat de niță ce, ce mai vrei? O, o venit primăvara și? Cine? Cucu. Cucu, -nic. -cu Nic! Cuculeț! Cu epoleț, afară, n-am Și stai ca un nătăfleț, Poftește l Vai. Da. Uh. Cucu! Wow. -a cu plecăciune, cu Mersi! ce oh. surpriză! El surprizii pentru mine, Arhon Sardari, că am plăcerea să te văd pe la noi. Dar cum să faci, că ai știut că didița de ai aici? Eu? De unde era să știu? Ei, apoi nu ești matale de la azie? Nu le știi mata pe da. da. și eu. Noi fie oagă, dar nici brag nu sunt. Am <laughs> <laughs> atunci cu a că de data asta am venit numai la matali, și ca să zic așa, în interes de serviciu Vă eu dar disini... Până ca am orăgat să trec pe aici Să-ți dau invitațiile pentru disară la bal Da, eu am Ei, da, dar spatarul și postelnicul n-au Vai de mini Și eu pofti și pe deși. Da, cu anăchiriță Îți mă înțeagnesc și -ar, să ar săr, Dai Că ai avut bunătatea să te dironjali săși. ști Totdeauna cu plăcere Pentru matale Vă rog să mă scuza, alisă-ți o minută, Mă duc să dau și fetilor vestea și-i bună Fet cum și vu. Chaise, chaise, chaise longue oh. Je vous aime Moi aussi Oh mon ange Oh mon Dieu Encore, encore une fois Chaise guiniçore que pote sa veille oh. De ce crezi că am trecut pe la ca tinga și-am rugat-o să fie poftească de seară la bal? Ma, ai rugat-o? Te cred! Înțelegi, ma, ta didiță? Lumii multe. joc de cărți, juvai cali cât-i vrei! Hai, lasă-mă! Ah, dacă ați și și bucuriei au fost pe dânsele, calipsăța au și pupat invitația și s-au juruit că neasară scara o mănâncă. Cine? Scara, dragă! Care scară? Da, păi de unde vrei să știu? Aici de zborbile al de cu oamchii pe Ei, mașer, chirită-o dragă, eu am să te las încep să te gătești. Și eu, cu voi mea am să te conduc până jos la scară. Ai, lasă-mă, scara mă mănâncă. Păi de mașer! Au și avea ești atât cu scară, bre? te pe asta-mi să ne ar Arsă, arsă, dar încă altei nouă! Karolina! Karolina! LL LL! Audi stiță! Eu, da veniți o dată și m-am bracat. Da, și... ah, ah, ah, ah. Nu luțați-vă în vica ni rușine. Da! <laughs> intră, intră! Da, noș acasă boieri. Ba, sunt, dar toți ni zăm ca s de bal. Nea voastră nu mergeți de la bal? Vine și Maria sa vodă! Nu suntem poftiți! Pe mine poftit. Te -o m poftit! m poftit la vasele, să le spăl vasele! Biu! Biu! Biu! Benga! Păcat că nu mergem și noi la bal, la Coana Casinga. Că doar de-așa ea ne-am șlefuit. Și am francezot, și am învățat toate și el. Giraino, Giovanni, Giraino. Eh, oh! Ne-a văstraierați? aici? Dar deci nu ne-a spus. N-am vrut să vă deranjez arisim. Știam că vă gatiți pentru bal. Noi nu suntem poftiți. Ba, sunteți, sunteți. V-a făcut mamaia rost de invitație. Uite-o pe Amatali. Uite-o pe Amatali. Și unde-o Aici. M-a pupat pe invitație. Pe mine. Cum să nu te pupe dacă ești așa de dragă? Vai de mine. Te iubești, de mine. dar nu-i să ți spui. Vai de mine. Te iubești. Jur eu că te iubești. Ah. Nu doar. Nu mănâncă. Ah. Numai la Matalii e gândă. Și noaptea, în te cheamă pe nume. Și-ar și -ar fi, fi cel mai fericit, mai fericit dacă, dacă Matalii și să-l iei de barbă. Ah mai mai mai măi, dă mi a mea și ia-ți-o pate. Calipsițo, vrei să fie a mea? Aristițo, mă iubești o leacă. Pur la jur. Ala folia. Și-mi vage-o, Roachii. Mamai, s-o resprimat despre căsătorie. Chiria, leison, mamă. Coană, chirieț, suntem pătruși până la fundul inimii. Copii, lua-, vă iubiţi-vă, înmulţiţi-vă, jujuliţi-vă ca hulubaşii și ca cănăraşii. Amin. Mamai, mamai, sunt gata, mamai. Dar și doamne iartă-mă, vrei să te duci la bal cu dulapul în schinarii? Da, ca să cânt cu coaniulor. Ia mai bine cântă tu în bună ziua acum tăi. Aleu, bună ziua acum Bună ziua, cum m-a mai și urâtă ei sta. Ce de lume, ce de lume, mădușică, <laughs> ce de lume, ce de lume! Luluțe draga mea, s o resprimat. Ne-am logodit soro. Mm -hmm. Bravo, vouă, o să vă fie într-un ceas bun. <laughs> Nepoțâca ca Lulută! <mea>, Luluța. <laughs> vă să zic că numai eu n-am cavaler astăzi. Ce se potrivește? Da, guliță și ei, că muielor am fată mare din în casă. Ia-mi zi, mă mai înșeaba de mine că ți-o-i șom papagal deasupra. Haideți, stăți cu veselie, Hai la bal să alergăm, Și-n plăcerea cea și mai vie, Până voi să tot jucăm. Haideți, stăți cu veselie, Hai la bal să alergăm, Și-n plăcerea cea și mai vie, Până voi să tot jucăm. Hai la bal, hai la bal. Haideți să jucăm la bal. Fetele cu rochii roșii Cântă-n noaptea ca cu coși, Dimineața care-ți oi, Visteză ca și-n tezoi, Ați ascultat Coana Chirița, adaptare de Tudor Mușatescu și Horea Popescu după Chirița în provincie” de Vasile Alexandrii. Distribuția a fost următoarea. Coana Chirița, Draga Olteanu Matei, Grigore Bărzoi, Marian Hudac, Elencu, Ileana Iordache, Aristița, Eugenia Maci, Calipsița, Rodica Popescu-Bitănescu, Luluța, Emeia Iacobescu Guliță, Mihai Malai Mare Misiușearlă, Victor Moldovan Kiralina, Ileana Stana Ionescu Spătarul cociurlă, Radu Gheorghe Postelnicul brustur, Grigore Gonța Didița, Valeria Gajalov Catinca Epureanu, Ioana Bulcă Măria Savodă, Constantin Bărbulescu Serdarul cuculeț, Alfred Metriu, Ion Radu Iscuș Șeful de la barieră Bogdan Mușatescu În alte roluri Emil Mureșan, Liviu Crăciun, Ovidiu Moldovan Prelucrări muzicale de Paul Urmuzescu după Alexandru Flechtenmacher Asistența tehnică Ioana Teodorescu, Stella Botes și Mia Cristea Regia tehnică Vasile Manta Regia muzicală Timuș Alexandrescu Redactor Marina Spalas Adaptarea radiofonică și regia artistică Horea Popescu, înregistrare din anul 1984.